Mynden min tid är i Låten jag gillar Det är tang och för två och så rakt det med golvet går som jag är räddast för Per-Erik ändå Per-Erik Jag får titta ner och lossa Som jag letar ut i väskan Och det måste gå fort Det måste gå fort Ja, jag gissar rätt nu står han och bjuder upp Och nu är det gjort Här är en tang Ingen kak kan dansa tango Sattar Erik ändå Erik Jag känner pulsarna sko Om jag inte haft så höga klackar Att stolpa på Ta ett steg fram Och ett steg bak Nu kommer det jag inte kan Jag bara snubblar lite grann Det hördes skratt i en bro det var karin där som fina till det kan hon väl få Där kan hon gärna få små Det var mig ändå Per-Erik i tangon för två Åh, du minns min tid Någ, vad var det jag trodde Han vill krama mig hårt Och Krama mig hårt Får jag följa dig hem Viska han i mitt öra Ja, det här, det blir svårt jag får svänga runt och låtsas som jag inte hörde vad han sa. Det måste gå fort. Och det måste gå fort. Och jag knonar och jag svänger runt i dansen. Men allt är som vi gjort, här är en tango för två. Inget dag kan dansa tango så är det rik ändå. Jag känner pulsarnas ro. Jag får värja mig minnen på knuden. Det här måste gå. Ta Tangon sväng med sving Ta -ta -ta. Ta Ta -ta Jag klarar allt som ingenting Och inget skratt inom bro Fast var erik mot i karet Do hem då, då Så har hon lärt sig förstå Det var mig ändå Per-Erik i tangon för